Kniha 1, 19 Ráma řekl O moudrý, i dětství, což je část života, kterou lidé hloupě považují za radostnou a šťastnou, je plné trápení. Bezradnost, nešťastné události, toužení, neschopnost vyjádřit sebe sama, naprostá bláhovost, rozpustilost, nestálost, Slabost, to vše jsou charakteristiky dětství. Dítě je snadno napadnutelné, snadno vybuchne v hněvu, snadno propadne slzám. Můžeme směle říci, že dětské trápení je o mnoho horší než trápení umírajícího, přestárlého, nemocného či jiného dospělého člověka. Proto stav člověka v dětství lze přirovnat ke stavu zvířete, které je druhým vydáno na milost. Dítě je vystaveno mnoha událostem, které ho matou a vyvolávají v něm různé představy a strachy. Dítě je citlivé a snadno ovlivnitelné špatnými lidmi. Proto je také kontrolováno a trestáno rodiči. Zdá se, že dětství není ničím jiným než obdobím podřízenosti. Ačkoliv se dítě může jevit nevinně, pravdou je, že různé nedostatky, špatné sklony a neurotické chování v něm skrytě dřímají, podobně jako síček schovaný během dne v tmavé díře. O, moudrý, Lituji všechny, kteří naivně považují dětství za šťastné období. Co může být za větší utrpení, než je neklidná mysl? A dětská mysl je velice neklidná. Pokud dítě nedostane během dne něco nového, je nešťastné. Křik a pláč se zdají být hlavní činností dětí. Pokud dítě nezíská, co chce, je nešťastné a vypadá, že má zlomené srdce. Jakmile začne dítě chodit do školy, je trestáno učiteli a tak jeho utrpení ještě naroste. Když dítě pláče, slibují mu rodiče hory a doly. Slibují mu celý svět, jen aby ho utišili. Dítě tak začne vnímat hodnotu světa a toužit po světských objektech. Rodiče řeknou, dáme ti na hraní měsíc. Dítě jejich slovům věří a myslí si, že může měsíc vlastnit. A už jsou do srdce a mysli dítěte zase ta semínka klamu. Dítě si neumí poradit ani s tím, pocítí horko nebo chlad. Oč je pak na tom lépe než strom. Podobně jako zvířata či ptáci se snaží bezvýsledně získat to, co chce a bojí se každého staršího člověka, kterého potká.